індивідуальність, особистість, інтелектуал і так далі. Йому треба глибше, вище, ніж осередності, масі, з його слів. До загадного ми ще повернемося, а я ж про хаблака почав. А в Андріїві з першої зустрічі мене дратувала якась патологічна непристосованість до життя. Його легко було жаліти, і тому редакційні жінки симпатизували хаблакові. Але я не вмію жаліти, жалість у мені непомітно переходить у зневагу. Справді, якщо ти не каліка, не хворий, як міг допустити, щоб тебе жаліли? Ми всі дорослі і знаємо, що серед людей час від часу доводиться зуби показувати, інакше тобі покажуть. Ну, хай зовнішність, від тебе не залежить. Хай захворів у дитинстві, пізно школу скінчив, пізно до війська прикликали». Пізно до інституту вступив усе запізно. Але хто ж тебе, лайдака, примушував сім'ю заводити на третьому курсі інституту? Я посідав уже певне становище, й то місяцями мудрував, підраховував, чи настачася друкованих на монетнім дворі папірців перш ніж руку і серце, як писали колись, запропонувати. А хто примушував хаблака лишати педагогічну роботу, не вкоренившись, квартири не отримавши, легковажно кидатись у вир газетярства, про яке, мав, вельми розпливчисте уявлення. Це я завтра уявлю себе космонавтом, залишу посаду і бігцем на поїзд. Що з того вийде? Яким урешті треба бути недотепою, щоб забрати дружину з дитиною од матері в найняту халуп, покладаючись лише на свою мізерну платню та да безвідповідальні обіцянки гуляй вітря? А що вже до історії з редакторовим псом, про яку нижче, то я краще промовчу. Нарешті, скажете, він показав своє справжнє обличчя міщанина. А ту ловіть його, хапайте. А я не тікаю. Ми матеріалісти. Дяка Богу, теж вчений, хоч і заочно університет скінчив. Людині треба їсти, пити, мати дах над головою. Навіть... Найдосконаліше суспільство не може бути нянькою для кожного свого члена. Звичайно, це чудово, що в нас усі піклуються про одного, один про всіх. Але не завадить, коли цей і один про себе подбає. До речі, Івана Кириловича теж бісила оця непідпорядкованість хаблакових вчинків строгому розуму а історія з приїздом дружини та редакторовим псом просто вивели його з рівноваги. Отож, іноді ми з Іваном солідаризувалися. Минулої зими я був тиждень на семінарі завідувачів бібліотек у Києві. Стрівся з загадним. Він посоліднішав, з гарним модерним портфелем ходить, скронні засіяні приємною сивиною, рановато, правда, але імпозантно. Пробачте за химерне слово. Працює в солідному журналі. Здається, вибивається в верхи. Постать його зараз досить помітна у критиці. Навсіли ну, за ресторанний столик. Згадний пригощав. Пом'янули минуле, по Хаблакові пройшлися і чомусь дуже яскраво пригадався один випадок з горизвісної журналістської діяльності Андрія Сидоровича. А вже тепер я подумав, що цей випадок. Сповна демонструє всю наївну ймовірність Хаблака, коли не сказати більше. Десь на перших днях гасидярської роботи вирішив він освоїти фотографію. Бо що ж ти за журналіст, коли фотоапарата в руках не тримав? Придбав любителя за 70 карбованців на старі гроші в крамниці дешевих товарів, і ось уперше Андрій Сидорович їхав у відрядження з фотоапаратом через плече. Уявляєте цю чорну незгравну коробку на довготелесій хаблаковій поститі? Сміхота? Причепився до гуляй вітра, чи не треба чого сфотографувати для газети? Гуляй вітер, аби відчіпно гадати, бовкнув. Не завадило б фотоетюда в куточок вихідного дня, би скільки-небудь. За хвилину редактор забув уже про ті берізки. Для Хаблака уж завдання закон. Мав повернутися наступного ранку, але тільки під вечір з'явився. А виснажений. Ледве влочить свої довгі ноги через редакційний двір,